13. fejezet A saját fajtája A rákövetkező reggelen tarzan a terkosszal vígott közdelem emlékét őrző fájó sebei miatt nehézkesen mozogva útnak indult nyugat, vagyis a tengerpart felé. Lassan haladt. Éjszaka a dzsungelben aludt, és csak másnap késő délelőtt térte el a kunyhójához. Jó néhány napig alig mozdult ki a házból. Épp csak kevés gyümölcsöt és gyót gyűjtött, hogy csillapítsa a évségét. Tíz nap alatt teljesen meggyógyult. Eltekintve a bal szeme fölött kezdődő, a koponyája tetején végigfutó, és a jobb fülénél végződő félig behegett forradástól jól érezte magát. Lábadozása alattalza megpróbált valami újatlan köpenyfélét készíteni szabott bőréből, amely azóta is a kunyhóban hevert. De az olyan merev lett, mint a deszka, s mivel a cserzéshez nem is konyított, a tervét feladta. Akkor határozta el, hogy Bonga falujából valamelyik feketétől tulajdonítja el azt a néhány ruhadarabot, amire szüksége lehet. Tarzan a dzsungelfia feltette magában, hogy minden lehetséges módon kifejezésre fogja juttatni, mennyire előtte jár az alacsonyabb rendülényeknek. Emberi mi voltának megkülönböztető jegyéül mit sem látott számára alkalmasabbnak, mint az ékszerek és a ruházat. Összegyűjtötte hát a különböző lábon és karon visel díszeket, amelyeket a kötelének korábban áldozatul esett fekete harcosoktól vett el. Magára aggatta őket, ahogy tőlük látta. A nyakában aranyláncon lógott anyjának Lédi Elis meg gyémántokkal kirakott medálionja. Egy vállán átvetett bőrszíjon, és ez is az egyik legyőzött feketétől származó zsákmány volt, a nyílveszőnek való tegeszt hordta. Derekán egy apró prémdarabkákból összevart öbb volt, amelyet maga készített. Erre akasztotta a házilag készült tokot, amelyben apjának vadászkés alapult. A hosszú íjat, amely valamikor kulongáé volt, a bal vállán átvetve horta. Az ifjú Lord Greystock valójában igen különös és harcias látványt nyújtotta a vállára hulló fekete hajtömeggel, amelyet a homlokán vadászkésével nagyjából csikófrizuraszerűen kultított meg, hogy ne lógjon a szemébe. Szálfa egyenes tökéletes alakja, az ókori Róma gladiátoraival vetekedő izomzata fenségessé tette, mint egy görög istent. Alkatában is a roppant erő, a hajlékonyság és a gyorsaság fantasztikus kombinációja valósult meg. Az ősember, a vadász, a harcos megtestesítője volt Tarzan, a dzsungelfia. Széles vállai fölé emelkedő arányos arcával, büszke fejtartásával, csillogó szemével könnyedén szolgálhatott volna az őserdő egyik letűnt vad és harcias népe valamely félistenének modelljeként. Ám mind mindezekkel a dolgokkal nem sokat törődött. Az aggasztotta, hogy nem volt ruhája, amelyel a dzsungel minden népe számára jelezhette volna, hogy ember és nem majom. Gyakran súlyos kétségek gyötörték, vajon nem válik-e mégis majommá? hiszen egyszer csak szőr el nőni az arcán. Minden majom képét szőrzet borította, az általa ismert emberek viszont, nagyon kevés kivételtől eltekintve, teljesen szörtelenek voltak. Igaz, a könyveiben lévő képeken látott olyan férfiakat, akiknek az ajkát és állát sűrű megfette. megfette. Ennek ellenére Tarzan aggódott. Szinte minden nap megfente éles kését, és lekaparta a serkenő szakállát, Eltüntetve ezzel majom voltának lealacsonyító jelképeit. Így lassanként megtanult borot válkozni. Keservesen és kínokárán, de eredményesen. Amikor a terkozzal vívott véres küzdelem után újra elég erősnek érezte magát, Tarzan egy reggel útra keltmű bonga faluja felé. Nem a fák ágain lendült előre, hanem elővigyázatlanul a dzsungel egyik kanyargós ösvényén lépkedett. Hirtelen szembe találkozott egy fekete harcossal. A vadember arcán olyan elképedést látszott, hogy az már szinte komikus volt. Még mielőtt Tarzan lekaphatta volna válláról az íjat, a fickó megfordult és hangos kiáltozás közepette, amelyel nyilván a velelevőket akarta figyelmeztetni, rohanni kezdett. Tarzan a fák ágaim vette üldözőbe. Néhány másodperc múlva meg is pillantotta a kétségbe esetten menekülni igyekvő férfiakat. Hárman voltak, eszeveszetten rohántak egymás mögött a sűrű agynövészeten keresztül. Tarzan könnyedén megelőzte őket. Nem látták meg, amikor Nesztelenül elhaladt a fejük fölött. Azt sem vették észre, hogy egy meglapuló alak kuporog előttük egy ágon, amely az út fölé lóg be. Tarzan hagyta, hogy az első kettő elhaladjon alatta. Amikor a harmadik is odaért, a neztelen szálló kötél ráfonódott annak fekete torkára. Egy gyors rántás és a hurok megszorult. Az áldozat kétségbe esetlen felülöltött. Társai megfordulva azt látták, hogy kapálódzott este, mintha varázserő emelné, lassan felemelkedik a fák sűrű lombjai közé. Rémült visongás közepette ismét sarkon fordultak és neki Tazzan Tarzan gyorsan és csendesen végzett fogjával. Elvette fegyvereit, díszeit és aminek a legjobban örült, tetszetős szarvasbőr ágyék kötőjét. Gyorsan magára öltötte. Most már tényleg úgy volt felöltözve, ahogy az emberhez illik. Senkinek sem juthat eszébe, hogy kétségbe vonja származását. De szeretett volna most visszatérni a törzséhez, hogy így teljes díszében parált nézhassék irít előtt. Átvetette a vállán a holtestet. A fák ágain a cölöpkerítéses kis falu felé indult, mert ismét szüksége volt nyilvesszőkre. Amikor egészen a közelébe ért, azt láttak, hogy izgatott csoport veszik körül a két elmenekült harcost. Ezek a rémülettől és a kimerültség törezketve alig tudtak beszámolni hátborzongatók alattjuk részleteiről. Mesélték, hogy mirandó, aki egy kevéssel előttük ment, egyszer csak hangosan üvöltözve rohant feléjük. Azt ódította, hogy egy rettenetes, fehérbőrű és mesztelen harcos üldözik. Mindhárman futásnak eredtek, és igyekeztek vissza a falu irányába, ahogy csak a lábuk bírta. Ekkor ismét csak Mirandó halára rémült fültépű üvöltése volt az, ami arra késztette őket, hogy visszanézzenek. Valami egészen rettenetes látványban volt részük. Azt látták, hogy társuk teste felfelé repül a fák közé, miközben kezével, lábával a levegőt csapkodja, nyitott szájából pedig kilóg a nyelve. Semmilyen más hangot nem adott ki magából, és nem is volt látható rajta kívül egy teremtett lélek sem a környéken. A falu lakói olyan rémült állapotba kerültek, hogy az szinte már a pánikkal volt azonos. A bölcs öreg mabonga azonban úgy tett, mint aki csak kevéssé hiszi el a mese hitelességét. Az egész képzelet -e történetet a harcosok valamilyen valóságos veszedelem miatti félelmének számlájára írta. Azért álltatok elő ezzel a hangzatos históriával, mondta, mert nem meritek elmondani az igazat. Nem meritek bevallani, hogy amikor az oroszlán rávetette magát Mirandóra, elfutottatok és sorsára hagytátok őt. Gyáva alakok vagytok! Mubonga éppen, hogy csak befejezte mondandóját. A fölöttük lévő fa ágai közül hallatszó hangos recsegés ropogásra a hallgatóság rémülten pillantott fel. A szemük elé áruló látványba még maga műbonga is belemorzongott. A magasból mirandó pörgő, bucskázó holtesterepült feléjük. Aztán iszonytató puffanással nyúlt el a lábuknál. A feketék egyemberként fordultak sarkon. Meg sem álltak addig, amíg a falut körülvevő dzsungel árnyos rejtekén el nem bújtak. Tarzan leereszkedett a faluba. Feltöltötte nyílkészletét és megette az áldozati ételt. Távozás előtt odavitte Mirandó holtestét a falu kapujához, és úgy támasztotta neki a cölöpkerítésnek, mintha a halott a kapu sarkánál kiemlelni, figyelni a dzsungelbe vezető ösvényt. Ezután Tarzan visszatért a tengerparton álló kunyhóhoz. Legalább egy tucatnyi nekirugatkodásra volt szükségük a tökéletesen megrettent feketéknek, hogy rémisztően vigyorgó halottásuk mellett elhaladva visszamerészkedjenek a falujukba. Amikor látták, hogy az élelem és a nyílveszők is eltűntek, már tudták. Az történt, amitől nagyon is tartottak. Mirando veszte az lett, hogy megpillantotta a dzsungel gonosz szellemét. Ez tűnt az egyedüli logikus magyarázatnak. Eddig is csupán azok haltak meg, akik látták a dzsungel istenét. Úgy vérték, hogy a faluban életben lévők közül senki sem látta őt soha. Ezért aztán azok, akik a kezétől haltak meg, előtte nyilván megpillantották őt, és büntetésül az életükkel fizettek. Úgy okoskodtak tehát, hogy mindaddig, amíg ellátják nyilvesszővel és élelemmel, nem fogja bántani őket, ha csak rá nem néznek. Ezért aztán bonga elrendelte, hogy az áldozati ételen kívül áldozati nyilakat is rakjanak ki ennek a munangó kívatinak. Ettől fogva így is tettek. Ha úgy adódik, hogy a kedves olvasó egyszer eljut abba a távoli afrikai faluba, még mindig látni fogja, hogy kis zsupfedeles kunyhó előtt, amely pont a falu határán épült, kis vasedény áll. Benne jó adag élelem, mellette pedig egy tegezben méreggel jól bekent nyilveszők sorakoznak. Amikor Tarzan visszatért és megpillantotta a tengerpartot, ahol a kunyhója állt, különös és szokatlan látvány ötlött a szemébe. A száraz földbe benyúló kikötő csendes vizén nagy hajó ringott. A partra éppen kihúztak egy kis csónakot. A legcsodálatosabb dolog pedig az volt, hogy egy egész csapat hozzá hasonló fehér ember járkált ide-oda a tengerpart és a kunyhója között. Tarzan látta, hogy sok mindenben hasonlítanak a képes könyveiben lévő emberekre. A fák ágaink közelebb lopakodott. Végül már szinte teljesen a fejük fölé került. Tíz férfit látott. Sötét arcú, naptől cserzett bőrű fickókat. Most éppen összegyülekeztek a csónak mellett, és hangos ingerült hangon heves taglejtésekkel és ökülket rázva tárgyaltak valamit. Kisváltatva egyikük egy alacsony, hitványképű fekete szakálas fickó, akinek ábrázatta Tarzant pampára a patkányra emlékeztette, az óriás termetű társának a vállára tette a kezét, aki közvetlenül mellette állt, és akivel az összes többi vitatkozott és veszekedett. Az alacsony férfi a szárazföld seré felé mutatott, így az óriás kénytelen volt elfordulni a többiektől, hogy abba az irányba nézhesse. Mihelyst azonban elfordult, a másik egy pisztolyt húzott elő deréksziából, és hátba lőtte az óriást. A nagy darab fickó égnek lökte a karját, térde megrodjant, majd egyetlen hang nélkül holtam bukott előre a parthomokjára. A fegyverdőrenés, az első, amelyet életében hallott, megdöbbentette tarzan. Kikeszthetetlen idegrendszerének hála még ettől a szokatlan hangtól sem vesztette el a fejét. Inkább az idegen fehérek viselkedése volt az, amitől teljesen megzavarodott. Mélyen elgondolkodva ráncolta össze a szemöldökét. Lám csak, gondolta. Mégiscsak jó volt, hogy nem engedett ösztön első szavának, és nem rohantod, hogy testvéreiként üdvözölje ezeket. Nyilvánvaló volt ugyanis, hogy ezek semmiben sem különböznek az általa ismert feketéktől. Semmivel sem civilizáltabbak, mint a majmok, és nem kevésbé kegyetlenek, mint szabor. A többiek egy pillanatig csak álltak. Bámulták az alacsony hitványképű férfit, meg a parton heverő halott óriást. Aztán egyikük felnevetett. Hátba vágta a kisembert, majd ismét hosszas tanácskozásba és heves gesztikulálásba fogtak. Most már azonban kevesebbet veszekedtek. Kisvártatva vízre bocsátották a csónakot. Mindannyian beugráltak és eleveztek a nagy hajó felé, amelynek fedézetén Tarzan még másokat is látott mozogni. Amikor a csónakba ülök, felkapaszkodtak a hajóra, Tarzan egy vastag törzsű fa mögött leugrott a földre. Ügyelve arra, hogy a fak mindvégig eltakarja a hajón levők előtt, a kunyhóhoz lopakodott. Besúrant az ajtót és mindent fenekestől felforgatva talált. Könyvei és ceruzái szétszorva hevertek a padlón. Fegyvereit és pajzsait, meg a többi kevéske kincsét szana dobálták. Amikor meglátta, hogy mi történt, haragra gerjedt. A nemrég keletkezett forradás megdúzott, és bíborvörös csíkként kezdett elüktetni napbarnitott homlokán. Oda rohant a szekrényhez. Átmutatta az alsópolc hátsó eldugott részét. Megkönnyebbölten sóhajtott fel, amikor előhúzta kis bádok kazettáját, és felnyitva megállapította, hogy legnagyobb kincsieihez senki sem nyúlt hozzá. A mosolygó határozott arconású fiatal férfi fényképe, meg a rejtélyes kis fekete könyvecske sértetlen volt. De mi volt ez? Érzékeny fülével elmosódott, és ismeretlen nezt fogott fel. Az ablakhoz rontott, és a kikötőt kémlelte. Azt látta, hogy a nagyhajóról még egy csónakot eresztenek le a már vízen levő másik mellé. Hamarosan jó, néhány embert látott a csónakba urani. Újra visszatérnek hát, tűnődött. Egy pillanatig Tarzan még tovább figyelt, és látta, hogy számos dobozt és batyut rakodnak be az odalent várakozó csónakokba. Amikor eltolták őket a hajó oldalától, a majomember előkapott egy darab papírt, és ceruzával írni kezdett. Pár pillanat múlva néhány szépen rajzolt, szinte a nyomtatott tökéletességével vetekedő betű volt olvasható a papíron. Ezt a hirdetményt egy kis hegyes szilánkkal kitűzte az ajtóra. Magához vette becses vádokdobozát, nyilveszőit, nyilait és lándzsáit, már amennyit elbír belőlük, sietve kilépett az ajtón és eltűnt az erdőben. Amikor a két csónakot kihúzták a part ezüst homokjára, az emberi faj képviselőinek különös egyvelege mászott ki belőlük a szárazra. A kis csapat összesen vagy húsz lelket számlált. Közülük en meglehetősen durva, gazember külsejű tengerészek voltak. A társaság többi tagja más világból származott. Idősebb, őszhajú, vastakeretes pápa szemet viselő férfi volt az egyikük. Kiség görnyet felső testét komikusan ható, de máskülönben kifogástalan frak fette. Az afrikai dzsungelben tökéletes alkalmazlan öltözékét fényes szilindertette teljessé. A társaság másodikén patraszálló tagja egy fehér tenisznadrágot viselő magas fiatal ember volt. Közvetlenül mögötte pedig egy igen magas homlokú és nyűsgő, izgága természetű, újabb idős férfi következett. Utánok egy terebélyes négerasszonság szállt partra, rendkívül tarka öltözékében. Látható rémülettel forgatta nagy kerek szemeit. Előbb a dzsungelt kémlelte, majd a szitkozódó matrózok csoportját, akik a dobozokat és a bálákat rakották ki a csónakokból. A társaság utolsóként kiszálló tagja egy 19 év körüli lány volt. A fiatal, tenisznadrágos férfi emelte magasba, hogy száraz lábbal partra tegye. A lány köszönetként bátran és kedvesen rámosolygott, de egyetlen szó sem hangzott el közöttük. A társaság szótlanul közeledett a kunyhóhoz. Nyilvánvaló volt, hogy akármi is a szándékuk mindent eldöntöttek már. Megérkeztek a kunyhó ajtajához. A tengerészek a dobozokat és a bálákat cipelték. Az emberek lerakták terhüket. Egyikük ekkor pillantotta meg a figyelmeztetést, amelyet tarzan tűzött ki az ajtóra. Hét cimborák! kiáltotta! Mi ez itt? Megeszem a kalapom, ha ez a cédul egy órával ezelőtt ki volt ide tűzve. A többiek mind oda gyűltek. Az előttük állók vállal fölé nyújtogatták a nyakokat. Mint hogy azonban csak néhányon tudtak közülük egyáltalán olvasni, és azok is igen kinkeservesen, egyikük végül is odafordult a kültők alapos frakkos kis öreg úrhoz. – Hé, pofaszőr! szólt neki. Gyöjjön ide, azt olvass el ezt a nyavajász cédulát! Az ekép megszólított töregember lassan odament, ahol a tengerészek áldogáltak. Kis csoportjának tagjai is követték. Megigazítva pápa szemét, pár másodpercig szemésre vette a hirdetményt. Majd megfordulva elsétált onnan, és közben azt motyogta. Felették különös, felették különös. Hé, hey, vény trotyos, kiáltotta az a matróz, aki az előbb szórdna Hát maga azt hinte, hogy azt akarjuk, hogy magának óvassa azt a cédulát? Győjön ide vissza, oszt óvass el hangosan! Vény tintanyaló! Az öregember megállt, megfordult, és azt mondta. Ó, persze, drágó uram, ezért bocsánat, nagy figyelmetlenség volt részemről, valóban nagy figyelmetlenség. Felettébb különös, felettébb különös! Ismét odaállt a hirdetmény elé, végigolvasta, és minden bizonyjal ismét csak megfordult volna, hogy eltűnődjék a tartalmát, ha a matróz durvá meg nem ragadja a gallédiánál fogva, és bele nem ordítja a fülébe. Hangosan olvassa maga vén agyalágyult hülye! Ó, igen, ó, igen... Felelt a professzor Szeliden, és újra megigazítva pápa szemét, hangosan olvasni kezdett. Ez Tarzan háza, aki sok fenevadat és fekete embert tölt meg. Ne nyúljanak ahhoz, ami Tarzani. Tarzan figyel! Tarzan a majomember! Ki az ördög az a Tarzan? kiáltotta a matróz, aki az előbb is a szót vitte. Nyilvánvaló, hogy tud angolul, mondta a fiatalember. De mit jelent az, hogy majomember? kiáltotta a lány. – Nem tudom, Miss Potter! – felelte a fiatalember. – Ha csak nem arról van szó, hogy a londoni állatkedből megszokott majomra bukkantunk, aki Európába szerzett műveltségét dzsungelbéli otthonába kamatoztatja. – Ön mire véli a dolgot, Porter professzor? – kérdezte aztán az öreg úrhoz fordulva. – Archimedescu, Porter professzor megigazította a pápa szemét. – Ó, igen, valóban, igen, Valóban felettép különös, felettép különös, mondta a professzor. De semmi egyebet nem mondhatok azon túl, amit ez idáig ennek a valóban nagy jelentőségű esetnek a megvilágítására kifejtettem. Azzal a professzor lassan a dzsungel felé indult. De papa! kiáltott a lány, hiszen még semmit sem mondtál róla. Nyugalom, gyermekem, csak nyugalom, felelte Portel professzor kedves békítő hangot. Te csak ne törd azt a szép kis fejedet ilyen súlyos és rejtett értelmű problémák megoldásán. Azzal lassan újra lépkezni kezdett az ellenkező irányba. Szemét cipője óra előtt a földre szegezte, és kezét hátul, frakjának lobogó alatt összefonta. Szerintem a felvágós vénbolont se tud semmivel se többet, mint mi, mormogta a patkányképű matróz. Válogassa meg a szavait, fölmet rá a fiatal férfi. Egészen elsábadta a haragtól a matróz sértő szavai hallatán. Maguk megölték a hajó hajótisztjeit, és kiraboltak minket. Teljesen a maguk hatalmába vagyunk, de azt tanácsolom, hogy tanúsítsanak tiszteletet Porter professzor és Miss Porter iránt, mert különben a puszta kezemmel tekerem ki azt a hitványakukat. Hiába vannak fegyvereik. Azzal a fiatalember olyan elszántan lépett közelebb a patkán képni matróz, hogy, hogy az, bár két tiszto és egy baljúsan csillogó késlapult az övében, Kelletlenül elson fordált. Gyáva féreg! kiáltott a fiatalember. Aki csak akkor mer rálőni valakire, ha az háttalál neki, de engem úgysem mer meglőni. Azzal szán szándékkal teljesen hátat fordított a matróznak. Mint egy próbárat tette a fickót, és hanyagul elsétált onnan. A matróz keze az egyik pisztoly markolata felé tapogatózott. Gonosz szeme bosszúra szomjasan merett az ifjú távozó alakjára. Társainak tekintete rátapadt, de ő még tétovázott. A szívemélyén még annál is gyávább volt, mint amilyennek Mr. William Cecil Clayton képzelte. Egy közeli falhlombjai közül éles szempár figyelte a társaság minden egyes mozdulatát. Tazzon látta, micsoda meglepetést keltett a közleménye, és bár mit sem értett ezeknek a különös embereknek a beszédjéből, de taglejtésük és arcjátékuk sok mindent elárult a számára. Az, hogy az alacsony, patkányképű matróz megölte egyik cimboráját, igen erős visszatesztés keltett Tarzanba. Amikor pedig látta, hogy összekapott a finom külsejű fiatalemberrel, ellenszenve csak továbbfokozódott. Tazan korábban soha sem látta, milyen hatásuk van a lőfegyvereknek. Amikor azonban azt látta, hogy a patkányképű, a pistolja markolatát babrája eszébe jutott az a jelenet, amelynek nem sokkal korábban a szemtanúja volt. Természetszerűleg biztosra vette, hogy a fiatal férfit ugyanúgy a szeme láttára fogják meggyilkolni, mint ahogyan azt a hatalmas termetű matrózt. Ezért tarzan mérgezett nyilat helyezett az íjára. Célba vette a képű matrózt, de a falombia olyan sűrű volt, hogy hamarosan belátta. A levelek vagy a vékonyabb biztos eltérítenék irányából a nyílvesszőt. Így a fatetején kuporogva inkább súlyos lángáját vette a kezébe. Clayton talán tíz lépést tehetett meg, a patkányképű már-már már előhúzta pisztolyát. A többi tengerés csak által helyén és érdeklődéssel figyelte a jelenetet. Porter professzor már eltűnt a dzsungelben, ahová buzgon követte őt titkára és asszisztense, Samuel T. Pilander. Esmeralda a néger asszonság nagy igyekezettel válogatta ki úrnője holmiát a kunyhó mellett halomba rakott dobozok és bálák közül. Miss Porter pedig sarkon fordulva Clayton nyomába eredt. Ekkor valami arra késztette, hogy visszaforduljon a matróz felé. Három dolog történt szinte egyszerre. A matróz előrántott a pisztolyát, és Clayton hátára célzott. Miss Porter figyelmeztetésül hangosan felsikoltott. Egy hosszú fémhegyű lándzsa pedig, mint a villám zúgott le a magasból. Teljesen átütötte a patkánképű jobb vállát. A pisztoly ártalmatlanul a levegőbe durrant, és a matróz fájdalmában és rémületében felordítva összegörnyett. Clayton megfordult, és a tetszín helyére sietett. A matrózok csapatba verődve, rémülten álltak a helyükön. Fegyverüket markolázták, és a dzsungelt kimélték. A sebesült férfi a földön vonaglott, és óvégatott. Clayton anélkül, hogy bárki is észrevette volna, felvette a földre esett pisztolyt. Becsúsztatta az ingébe, majd odaállt ő is a zavarodottan dzsungelbe bámuló matrózok közé. Ki lehetett az? Suttogta Jane Porter. A fiatalember megfordult, és azt látta, hogy a lány kerekre nyílt szemmel tanássalan alcsor áll közvetlen mellette. Megkockáztatom a kijelentést, hogy tarzon a majomember valóban éberen figyel minket, felelte a férfi kétértelmű hangsúlyal. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy kinek szánta ezt a lángyát. A spines akkor a mi barátunk valóban igazi barát. De az Isten szerelmére hova tűnt az édesapja és Mr. Philander? Valaki vagy valami leselkedik ott a dzsungelben, mégpedig fegyveresen. Ha-ho, professzor úr! Mr. Philander! kiáltotta az ifjú De semmilyen válasz nem hallatszott. Most mi tévők legyünk, Miss Porter? Szólalt meg ismét a fiatalember, és aggodalmasan, tanácstalanul húzta össze a szemöldökét. Nem hagyhatom itt ezekkel a brigantikkal, ön pedig nyilván nem vághat neki velem együtt a dzsungelnek. Ám valakinek mégiscsak el kell mennie megkeresni az édesapját. Nagyon is kitelik tőle, hogy csak úgy céltalanul elkomorol valamerre fikjet hányva a veszélynek. Mr. Finlandernek sincs sokkal több gyakorlati érzéken áll -a. Már megbocsásson az egyenős beszédért, de itt valamennyiünk élete veszedelembe forog. Ha az édesapja előkerült, valamit tennünk kell annak érdekében, hogy tudatosítsuk vele, milyen veszélyeknek teszik ki önt és saját magát az örökös szórakozottságával. Teljesen egyetértek önnel, felelte a lány, és egyáltalán nem találom sértőnek a szavait. Szegény, drága papa pillanatnyi habozás nélkül hajlandó volna feláldozni értem az életét. Feltéve, hogy valakinek egy teljes pillanatig sikerülne rá irányítani -e a figyelmét egy ilyen jelentéktelen apróságra. Egyetlen módja van csupán annak, hogy megóvjuk őt a bajtól, mégpedig az, hogy hozzáláncoljuk egy fához. Szegény drágámnak annyira nincs semmi gyakorlati érzéke. – Megvan! – játott Ferita ön Ön tud bánni a pisztolyjal, ugye? – Igen. – Miért? – Tessék, itt van! – így most már ön és Esmeralda viszonylagos biztonságban lesznek ebben a kunyhóban, míg én megkeresem az édesapját és Mr. Fillandert. Gyorsan szóljon az asszonynak, én pedig sietek utánok, nem lehetnek még messze. Jane úgy tett, ahogy a férfi mondta. Amikor az ajtó szorosan becsukódott a két nő mögött, Clayton nekiindult a dzsungernek. A matrózok közül néhányan éppen kihúzták a láncsász sebesült cimborájuk testéből. Clayton megkérdezte tőlük, kaphatna-e kölcsön egy pisztolyt arra az időre, amíg a dzsungelba megy megkeresni a professzort. A potkányképű fickó, rádöbbenve, hogy nem halt meg, időközben ismét összeszedte magát. Szitkok özönét szórva Clayton felé és társai nevében is megtagadotta a fiatal embertől mindenféle lőfegyvert. Ez a Spines nevezetű férfi, mióta megölte a korábbi vezért, magának tulajdonította a főnök szerepét mivel pedig csak kis időt telt el azóta társai közül még senkinek sem jutott eszébe megkérdőjelezni a hatalmát. Clayton erre csupán vállatvont, de amikor magukra hagyta őket, felvette a földről a lándzsát, és a primitív fegyverrel felfegyverkezve, Lord Greystock fia nagy léptekkel elindult a sűrű dzsungelbe. Újra meg újra hangosan kiáltotta az elkoboroltak nevét. A partikunyhóba maradottak hallották, hogy a hangja egyre jobban elhalkul, majd végül belevész az őserdő zajába. Amikor a Archimedes Q. Porter professzor és asszisztense, Samuel T. Finlander az utóbbi kitartó kardoskodása eredményeként végre a tábor felé irányította lépteit, már olyan tökéletesen eltévedtek a szövevényes dzsungel kiismerhetetlen útvesztőjében, ahogyan két emberi lén egyáltalán el tud tévedni. Bár erről egyikünknek sem volt sejtelme. Már az is csak a szerencse különös szeszélyének volt tulajdonítható, hogy amikor visszafordultak, egyáltalán Afrika nyugati partja felé tartottak, nem pedig a fekete földrész túlsó oldalán fekvő zanzibárnak. Kis idő múlva kiértek a tengerpartra. Megállapították, hogy a tábornak se híre se hangva. Villander meggyőződéssel állította, hogy éjszakra vannak tulajdonképpeni céljuktól, holott voltak éppen, mint egy 200 jarnyira délre voltak tőle. A gyakorlati érzéknek teljes hínján lévő elméleti férfiúnak eszébe sem jutott, hogy elkezdjen kiáltozni hát, ha felfigyelnek erre. Ehelyett azzal a magabiztossággal, amelyel csak a hibás alapfeltevésből kiinduló deduktív okoskodást töltheti el az embert, Mr. Samuel T. Finlander határozottan megragadta Archimedes Cooper professzor karját, és tuskolni kezdte a gyámoltalanul tiltakozó, idős uli embert az 1500 mérföldre délre fekvő fokváros felé. Amikor Jane és Esmeralda végre biztonságban tudta magát a kunyhó bezárt ajtaja mögött, a négerasszonyság első gondolata az volt, hogy belülről el kellene varikádozniuk a bejáratot. Megfordult hát, hogy alkalmas tárgy után nézett. Szemügyre véve a kunyhó belsejét hirtelen rémült sikítás el az ajkát. A termetes asszonyság, mint valami ilyet kisgyerek úgy rohantott a urnőjéhez, hogy vállára borulva ruhájába temesse az arcát. Jane is megfordult a kiáltásra. Azonnal látta is, mi az ijedelem oka. Egy arccal a földre borult, kifehéredett emberi csontváz hevert a lábainál. Ahogy tekintette tovább kalandozott, az ágyon újabb csontvázat pillantott meg. – Micsoda rémséges helyre kerültünk? – motyogta megrettembe maga elé a lány. De akárhogy félt is, pánikba azért nem esett. Végre kiszabadította magát a még mindig visongató Esmeralda görcsös szorításából. Elindult a szoba belseje felé, hogy belenézzen a kis bölcsőbe, bár sejtette, mit fogott találni. – Micsoda szörnyűséges tragédiáról tanúskodnak ezek a szegény némacsontok! A lány megborzongott arra a gondolatra, hogy mi minden várhat még rá és barátaira ebben a végzetes kunyhóban. Megpróbálta elhessen tenni magától gyászos előérzetét. Türelmetlenül toppantott kicsi lábával is rászólt eszmeraldára, hogy fejezze be a jaj veszékelést. – Hagyd abba, Esmeralda, hagyd abba, de azonnal – kiáltotta – ezzel csak tetézed a bajt. Aztán megakadt. Elhallgatott, mert arra a három férfira gondolt, akinek a védelmére rá volt utalva, s akik most annak a rettenetes erdőségnek a mélyén kóborolnak. Hamarosan meglátta, hogy az ajtó belülről vaskos farúddal van felszerelve. Néhány kísérlet után, húsz év óta először, sikerült is egyesült erővel a helyére tolniuk. Aztán egymást átölelve leültek egy padra és vártak.